U vrijeme ono, dođe Isus iz Galileje na Jordan Jovanu, da ga ovaj krsti, a Jovan mu branjaše govoreći, ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš meni? O Isus, odgovori i rečmu. Osvi sada, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Todo go ostavi i krstivši se, izide Isus pod mah iz voda i gr Otvoriše mu se nebesa I vidje duha Božijega gdje silezi kao golub I dolazi na njega I gle glas sa nebesa koji govori Ово je sin мой люб ni К je по мо Manje, više, svi mi, braće i sestre, imamo jedan problem. Da nije uopšte mali problem i slabo se trudimo da ga rješimo. A odrešavanje tog problema zavisi i ovaj današnji dan... I ono što ćemo sutra pokušati da uradimo, zavisi da li će naše srce naći dugo očekivani mir, dugo očekivanu utjehu, dugo očekivanu sladost života. Vidite sami da svi nešto tražimo i manje više smo svi u nekom pokretu. Čak i oni koji se nalaze u uniniju, u očajanju, depresiji, nisu oni statični. Oni idu, kreću se ali ka pakluk. Kreću se ka dubinama mračnim, tamo gdje izvire to raspoloženje, protiv kojeg ne žele da se bore, Ili ne znaju kako da se boraju. A svi mi drugi, ako nismo u tom raspoloženju, nalazimo se u nekom pokretu. Nešto tražimo, tražimo neki smisao, tražimo neku sladost života. I valjda sve što radimo, radimo da bi nam bilo bolje. Roditelji, koliko mogu, govore nam o nečemu daju nam neki smjer, neki pravac, pokušavaju danas, kako se to danas kaže, vaspitaju, mada rijetki su oni koji djecu hrane, zdravom naukom, vrlo, vrlo rijetki, tako da to više i nije vaspitanje. Mučaju se i roditelji, mučaju se i djeca, kako kaže Sveti Vladika Nikolaj. Kad sam pitao starije Da mi kažu nešto duboko, nešto što mi je srcu potrebno, svi su ću utavljati. Gledam, kaže u roditelje, kroz oči mi izvire duboko pitanje o smislu života, o početku, o kraju, o beskraju, o vremenu, o vječnosti, o smrti, o besmrtnosti. Gledam, roditelje, Gledaju i oni men. Pitam ja njih, a vidim pitanje i u njihovim očima. Vidim da ni oni ne znaju. Nego onako po nekoj inerciji pokušavaju nešto, valjda su malo stariji, malo uslovno rečeno obrazovaniji, malo iskusniji, ali u čemu iskusniji? Pa onda poučavaju tako, Oci je obično stariji da poučavaju mlađe. A čemu ih poučavamo? I da li možemo da im damo odgovor na ona najdublja pitanja? Da zadovoljimo njihove najdublje potrebe? Potrebu duše? Potrebu srca? Kaže Sveti Vladika Nikolaj, pitam, starije pitam, roditelje gledaju i oni mene ne znaju, nemaju odgovoru. A mi u crkvi, braće i sestre, evo danas sabrani, došli sa našim izmučenim dušama, upražnjenim pražnjenim srcima, došli da primimo ne neku malu utjehu iako hoćemo ne da riješimo neki naš problem, male probleme, sitne probleme i sitne brige nego danas nam Sveta Trojica nudi odgovor, jedan odgovor, a kroz njega daje odgovore na sva pitanja, nudi dar, poslije koga nema potrebe da tražimo ni jedan drugi, nudi rešenje kroz koje rešavamo sve naše probleme. Jedan od problema, mnogo važnih, za primjetiti jeste naš odnos prema Svetom krštenju vite braće i sestre najveći broj nas je ušao u crku nespremno svi smo mi manje više kršteni Nespremni nepripremljeni i da jeste tako svedoču i taj naš odnos Prema tajni koja je obavljena nad nama i kroz koju smo ušli u jednu čudesnu zajednicu sa jednim Bogom, koga proslavljamo kao trojicu, oca i sina i svetoga duha, ali koji želi da i mi, svaki od nas, uđemo u zajednicu sa njim. Po neizrecivom čovjekoljublju svome To su velike i čudesne tajne Stvaranje svijeta Stvaranje čovjeka Pa i mi smo valjda stvoreni Nisu nas ištampali na nekoj mašini za štampanje Nismo od plastike, braći i sas Nismo od plasteline, od gline Nismo mi od zlata I nismo mi od dragog kamenja, nismo mi od nekih skupocijenih i rijetkih kristala sastavljeni. I nekih finih vlakana, kao neke lutke. Nije nas čovjek stvorio, nego Bog. Ako mi u to uopšte danas vjerujemo, ovo što mi ovdje danas stojimo, to je neđe trebalo da počnem. Neko je trebao da da prvi stvarovački impuls. A ko je to? Jer smo li se nekad zapitali, ko je nas stvorio? Ko nas je uveo u život? Ako smo se zapitali, onda niko nije mogao da nam da odgovor, niko nam ga neće ni dati do crpa naša sveta i današnji sveti praznik. A i to što smo stvoreni, braće i sestre, nije samo da bismo šetali ovom zemljom, nije samo da bismo gledali u nebesa, da bismo gledali u zemlju, da bismo gledali jedni u druge, nego da bismo imali zajednicu sa onim koji, koji nas je stvorio. Da bismo mogli i njegovo lice da vidimo, njegov duh da imamo, njegov um da imamo, da budemo jedno sa njim. A ne kao danas, gdje čovjek ne može samoga sebe više da podnese. Pogledajte samo kakva je to strašna bolez. Nemojmo mi da daleko. Sve je to tu mnogo blizu. Taj problem, braći i sestre, ni on u nekom drugom gradu, u nekom drugom narodu, u nekom drugom vremenu. On je tu, ta muka koju čovjek ima, ona je tu, mnogo blizu nas, toliko blizu da zapravo nije uopšte izvan nas, nego u nama samima. Problem koji gospod hoće danas da riješi, to je naš problem, broći i srste. To je muka koju mi imamo. Pogledajte u sebe, pogledajte kako nije dobro, pogledajte kako se mučimo. Sami se mučimo, živimo i mučimo se. Teško nam je, teško nam je da budemo sami, teško nam je da ostvarimo kvalitetnu zajednicu sa bližnjima. Pogledajte koliko problema ima da čovjek nađe prijatelja. Ne prijatelja u ovom smislu da se družimo, izlazimo, ljetujemo, zimujemo. Ne, neki interesi da se zadovoljavaju, plitki i sujeti. Nije to prijateljstvo. To brzo prođe. U stvari to nikad nije ni počelo da postoji. To su obmane. Mnoge od obmana u koje ulazi savremeni čovjek. Uvijek hladnoga srca... I nezadovoljne duše jer ne vidi u brižnjem prijatelje, ne osvjećaju se ono jako očekivano jedinstvo da budemo jedno da budemo jedno jedni sa drugima i ne samo to obratio se nego da budemo jedno sa Bogom ako to ne ostvarimo ako u tome ne uspijemo ništa od našega života obratio se Ništa nam životi ne valjaju, ništa. Možeš ti da misliš da valja, možeš da misliš da imaš, da si bogat, da si snažan, da si moćan, da si obrazovan, da si pametan, da si prizna, da si proslavljen, da si se obezbijedio, da imaš jednog, dvojicu, trojicu, jednu, dvije ili tri oko sebe, pored sebe. Ali ništa to nije, braći i sest, to je nikakav život. To je jedna obična bijeda, jedno siromaštvo puko. Ako mi ne uspijemo da se sjedinimo jedni sa drugima i da se sjedinimo sa Bogom, onda ništa ne valja. Može čovjek da se zapita da nije priča malo naporna danas da nije ovo malo isforsirano, da nije to malo pretjerano. Otkud takva mogućnost? Danas ne može brat sa bratom da živi, da se sjedini. Muž sa ženom jedva izlazi na kraj i žena sa mužem. U porodicama je danas gotovo običaj da bude traumatično stanje. U svim porodicama temperature su izuzetno niske, mnogo bolesnih ljudi. Samo porodice i svi su se porazboljevali, jedni u drugih. Četvoro, petoro i svi bolesni u porodici. Djece su se razboljeva od roditelja, roditelji se razboljeli od djece. I onda imamo sovitere kao neke ogludnice. U svakom stanu ogudaci, u svakoj kući nenormalni ljudi. Gradovi su postali mjesta gdje obitavaju potpuno nenormalni ljudi. To važi za sve gradove, braćo i sestre, za sve gradove bez izuzetka. Masa nenormalnog svijeta. Zašto govorimo da je tako? Zašto vjerujemo i zašto vidimo da je tako? Zato što može da bude drugačije. Zato što treba da bude drugačije. Evo kako može da bude drugačije, braći i sestri. Može, jer smo se svimi mi I u tom krštenju postoji ta mogućnost. Sakrivena, utkana i prisutna. Vidite, svi mi ovdje sabrani, iako volimo svoja imena, iako volimo svoja lica, iako volimo svoje duše i svoja tijela, iako visoko mislimo o sebi, svi bez izuzetka, zato tako nisko i živimo, jer visoko umlje je nizak stupanj umnog razvitka. Visoko umlje, braći i sestre, problem uma. Visoko umlje je bolest uma. I svi tako, sa visokim mišljenjem o sebi, sa visoko istaknutim imenima, kad bi smo mogli, mi bi ih u zlato okjevali, braći i sestre. Kad bi nam moglo biti, mi bi svoje imena nametnuli svima, Kad bi moglo biti, naša imena bi bila ispisana na svim mogućim bilbordima. Kad bi nam moglo biti. A naša imena, braće i sestre, ona su u Svetoj crkvi i kroz svetu tajnu krštenje koju smo zaboravili. Uopšte se više ne sjećam, mi znamo da smo neđe kršteni, ali ne znamo mi što se desilo tada. Mi to ne poštujemo, mi se tome ne radujemo, mi tu mogućnost ne koristimo, samo kažemo kršten sam. A to danas ispada, braće i sest, samo otvorimo svoju ranu i pokažemo koliko smo mi daleko od Boga. Danas čovjek kaže da je kršten, samo da te muka Vjerujte, bolje je kad čujemo da je čovjek nekršten kršten pa kažemo dobro je, tek se počet ima nade, nego kad čujemo da je čovjek kršten prije deset godina, 15, a živi kao da Boga nikad nije bilo, kao da Bog zaista ne postoji, kao da nije došao, kao da se nije ovoprotio, kao da se nije taj čovjek sjedinio sa Bogom. Kroz sveto kreštenje. A naša imena, koja toliko cijenimo, toliko visoko podižemo, na koja ne damo i vrijeđamo se, ako ih neko ne slavi, ne proslavlja ili ignoriše, u svetoj tajni krštenje upisana su u knjigu života. I to ime I ta duša, i to tijelo, taj čovjek koji to ime nosi dobija, dobija ga u ime Svete Trojice. Krštava se sluga Boži ili sluškinja Božija. U ime, u čije ime, u njeno ime, krštava se Marta u ime Martino. Tako ispada, braćo se mi se tako ponašamo, kao da smo se krstili u svoje imu. Ili krštavamo se u ime direktora preduzeća, ili krštavamo se u ime u cara ovoga svijeta, u ime predsjednika, u ime nekoga moćnika, jer po našem ponašanju ili u ime neke glumice ili glumca... U ime nekakvoga naučnika, nekakvog moćnika, nekakvog idola. Jer mi se tako ponašamo. Mi smo se krstili u ime Svete Trojice, a poštujemo neke druge ličnosti. Mi se klanjamo drugim bogovima, to jest idolima. Imate redovnu pojavu, mladi ljudi danas, ako su kršteni, njih uopšte ne interesuje Sveta Trojica. Oni imaju svoje omiljene likove, oni vole da slušaju tu i tu muziku, da gledaju te i te filmove, da čitaju te i te knjige, da se bave tom i tom naukom, da izučavaju ovu i onu obraz. Postavlja se pitanje, i ko je njih krstio i u čije su se ime oni krstili? A u svetom krštenju, braćo i sestre, naše ime je počelo da svijetli i trosunčanom svjetlošću tri svetoga Boga, oca i Sina i Svetoga Duha. Zato treba da obratimo pažnju, evo danas je poseban dan, vrlo pogodan da do toga dođe, da obratimo pažnju na to ime sveto i tri sveto. Na tog Boga jednog u trojici, Otca i Sina i Svetoga Duha. Jer nama života nema izvan Njega. Nama svjetlosti i snage nema izvan Njega. Nama mira i radosti nema izvan Njega. Mi se ne možemo sjediniti, braćo i sestre, ako se od Njega odvojimo. Ako se odvojimo od svete trojice, ako se odvojimo od crkve naše, mi ne samo da ne možemo da se sjedinimo jedni sa drugim, nego nećemo moći i sami sa sobom da se sostavimo. Počeće misli da nam bježe, počeće volja da nam odkazuje. počeće osjećanja braću i sestre da boluju, počećemo da volimo Počet počećemo da volimo cipele, počet da volimo automobile, počet ćemo da volimo životinje, braći i sves, počet ćemo da volimo jedne i druge na jedan nenormala način. Da davimo jedni druge, davitelj protiv davitelja, to je ljubav koju današnji čovek može da ima bez zajednice sa Bogom i bez ljubavi prema svetoj trojici. Počećemo da volimo jedni druge, počeće isti polovi da se vole, muškarac da voli muškarca, žena da voli ženu. Počeće, braćo i sestri, kao što je počelo u Sodomu, počeće čovjek da voli životinj. Sodomski grijeh. Počeće ljudi životinje da vole, na nenormala način. A gdje da se sastavi zajednica, gdje da bude zdravo, gdje da bude blagosloveno. Počećemo da volimo sve što treba da mrzimo, braćo se U suštini, ako ne zavolimo svetu tu trojicu, znate što će se desiti? Počećemo da ljubimo satanu. Počet ćemo da ljubimo demona Vjerujte Ovo što govorimo To nije pretjerivanje To je istina Čovjek može da zavoli samog džavoga I danas Mnogi i žive tako A crkvu svetu I svetu trojicu Koji su tu na zemlji Prisutni Ne volimo braćo i sest Evo pogledajte i danas Bog je prisutan, Bog se javio, Bog je prisutan na zemlji, Bog je prisutan i u ovom gradu Bog je, braćo i sestre, otkrio sebe kroz crkvu svoju iako crkva postoji, postoji ovdje To znači da su u ovom gradu nebesa otvorena Da je u ovom gradu i ovom gradu i žiteljima ovog grada data velika mogućnost Velika mogućnost da je nad ovim gradom nebo otvoreno, da nema potrebe da se veselimo vatrometima, da nema potrebe da puštamo jake reflektore ka nebesima, da bismo smo mi nebesima dali svjetlost. Nema potrebe da zidamo mnogo uvis. nema potrebe braćo i sestre jer su se nebesa otvorila. One zvijezde koje gledamo i koje nam privlače pažnju, one su, braćo i sestre, niske u odnosu na ono što je nama ovdje darovano u Svetoj crkvi. Visina zvijezda, visina sunca i mjeseca, to je, braćo i sestre, sve jedan, da kažemo, fizički okvir, fizički prostor, ambijent. To su ukrasi ovoga stvorenog svijeta sa konkretnom službom da nam pomognu da se duhom vinemo iznad svega toga, ali ne leteći i trčeći kao sumanuti, nego prosvećeni svetom tajnom krštenja da budemo u svetoj crkvi, da se uključimo u svetotajinski život posebno u liturgijskih života i da budemo svjesni da mi stojeci u svetom hramu nadilazimo sve visine, to jest da se nadnebesni Bog spušta i prebiva ovdje sa nama na zemlji, u vremenu, u prostoru, u našem gradu. I postaje, braćo i sese, više nevažno imamo li mi. Postaje nevažno kakav automobil ti voziš, to više nije najvažnije. Postaje nevažno kolika je tvoja plata, postaje nevažno koliki je tvoj stan, tvoja kuća, koliko znaš, koliko ne znaš. Postaje nevažno koliko si ja. postaje nevažno koliko si star ili mlad, postaje nevažno koliko si zdrav ili smrtno bolesan. To je, braćo i sese, sve postao nevažno u odnosu na ono glavno i najvažnije i u suštini nama najpotrebnije. Postaje nevažno jer je Bog postao čovjem i sa sobom i kroz sebe i kroz svetu crkvu dao nam sva bogatstva ovoga svijeta. Pa vidite ovo, braćo i sese, sveti Jovan Zvatusti kaže... Kad bi nam Gospod dao sve što je stvorio, sve zvijezde da prepiše na tebe, sunce da prepiše na tebe, svu zemlju, ali baš svu, sa svim njenim rezervuarima, sa svim morima koje, i svim tim resursima koje bjesomučno pokušavamo da iskoristimo, potpuno bjesomučno i bez ikakve potrebe, realne potrebe. Dakle, kada bi sve to prepisao baš tebi, to ne može ni da se uporedi sa onim što ti daje u crkvi svetoj kroz sveto okrštenje i kroz svetu liturgiju. Kroz sveto okrštenje, mogućnost da uđeš u zajednicu sa njim, da opštiš sa Bogom, pazite, ne samo da vjerujemo da on neđe iza zida postoji, Iza ovog zida, ili iz onog drugog, iza ovog neba ili nekog drugog neba. Nije to pravoslavna vjera, nego mi se krštavamo, braće i sestre, da bismo vjerovali da je Bog tu sa nama, da vjerujemo u Boga koji je primio ljudsku prirodu, da vjerujemo u Boga koji je postao čovjek, da vjerujemo u Boga koji je sišao sa nebesa, I ovapotio se od duha svetog i Marije djeve i postao čovjek, da vjerujemo u Boga koji je osnovao crkvu, koja je njegovo tijelo, da vjerujemo u Boga koji je nisposlao duha svetoga na sve one koji pravoslavno i čisto ispovideju svetu trojicu i ne samo ispovideju u svima, nego koji se trude da žive po volji Božijoj. Po svetoj i životvornoj volji Božjoj. I mi vjerujemo da će Bog sa nama biti u sve dane života našeg. A ne samo na dan praznika, ne jednom godišnje. Ili jednom u životu. Nego jednom za uvijek i vjekove vjekova. Mi, braćo i sestve, dok lutamo, dok tražimo, dok se plašimo. Svo vrijeme je Bog među nama. Znate, to je mnogo važno. Dok gledamo, recimo, besmislene filmove, dok se ponašamo nenormalno, pazite na kakvom fonu se odvijaju naši životi. Bog se javio, a ja gledam neku teladu, gledam ljude, gledam majmune, životinje, gledam demone. Bog se javio, ja gledam čovjeka. Bog se javio i život objavio, ja hoću da umerem. Bog se javio ja hoću da se ubijem, da da umrem. Bog se javio ja hoću drugome zlodančinim. Bog se javio ja lažem, ja kradem. Bog se javio ja pijem, opijam se. Bog se javio ja se drogiram. Bog se javio ja brudničim. Bog se javio ja vračaru tražim pijane babe kako ih naziva Sveti Jovom Zlotosti. Pijene babe dovodimo u kući i idemo ko njih. I pijene i bludne i izdrogirane proroke vračoregetare i gorde astrologi. Bog se javio, a mi se đavog klanjamo i od njega pomoć tražimo. I na današnji dan, braće i sestre, prazni bogojavljenje i kreštenje gospodnjeg, Gospod Isus Hristus, obratite pažnju, izoštrite um, krštava se, nešto je njemu krštenje bilo potrebno, nego da bi jednom za uvijek i svima jasno stavio do znanja da bez krštenja nema spasenja, da bez krštenja Duh Sveti neće sići na čovjeka, da bez krštenja čovjek ne može Bogu da ugodi. I ocu da se vrati. Pazite, to nam je pokazao Sin Boži svojim primjerom. Dajući se Jordanu i Jovanu na krštenje. Da bi nama pokazao da je mnogo važno da budemo kršteni. Da ne budemo mnogo, braću se, pametni. Danas ljudi pametuju trebali se krstiti, ne trebali se krstiti obavezno je krštenje braćui i sestri i ne samo krštenje jer pazite ako samo tu stanemo mi onda ignorišemo oca nebeskog onda smo se za god krstili u svetom krštenju u svetom bogojavlenju čuvismo glas sa nebesa čuvismo glas oca nebeskog znaju neko od vas kreštena braćo i krštene sestre, da kaže danas ovdje na praznik da obraduje nebesa, da kaže riječi koje je otac rekao, pazite, sam otac nebeski, nikakvi ljudi, nikakvi angeli, nikakvi ne. svetitelji, braćo i sestre, sam otac se oglasio po prvi put Da čujemo njegov glas i tako jasno ukazanje. Znali neko od vas da kaže šta je otac rekao, evo čitali smo sad u ovom svetom evanđelu? Svetom. Tako je, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. I to treba svako jutro da ponavljamo, braće i sas, svako jutro da kažemo, Bog se javi, kad ustanemo. Svako jutro da ponovimo ove riječi Ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji da celivamo sveto to evanđelje i da ga čitamo I da čujemo šta je to tako važno što ima da nam kaže I zašto je tako važno poslušati ga Jer otac je rekao koji je po mojoj volji njega poslušajte Ako se samo krstimo, a ne slušamo gospoda, ako smo se samo krstili, a ne, nismo poslušni crkvi svetoj, onda će nam, braći i sese, biti mnogo teško i mnogo mučno. I samo na taj način, kroz krštenje i poslušanje volji Božjoj i svetim zapovjesima, Bog će se javiti u našim srcima, braći i sestre. Sveta ta trojica će doći i živjet u našim dušama i u našim srcima. Zapamtite ovo, ovo nije neka obmana. Nismo mi, braćo i srste ovdje, da vas obmanjujemo i da vam lomimo životni ritem, nego smo ovdje u ime Božije da vam objavljujemo velike istine, jer Bog hoće da to znate, da to znate i da to zapamtite. Otac hoće da znate ko je njegov sin, Otac hoće da znate ko je po njegovoj volji. Otac hoće da znate koga treba da slušate. Pazite, braćovi, moramo da se otmemo obmanim. Moramo da se otmemo džavorskom robstvu. Džavo ne da da znamo za Otca. Džavo ne da da čujemo njegov glas. đavo ne dozvoljava, trudi se da nam ne dozvoli da budemo poslušni njegovom sinu, očevom sinu da tvorimo njegovu volju jer zna da ako budemo poštovali, ako budemo poslušni, da ćemo primiti životvornu silu duha svetoga i da ćemo onda poseti mnogo moćni, mnogo snažni mnogo bogati da ćemo prezrijeti sve njegove obmane, sve njegove ponude sva njegova lažna učenje, da ćemo da ću Božjom biti uvedeni u sveto oživljenje Da ćemo ulaziti u sve dublje i dublje bogoopštenje i bogopoznanje. Jer sve to krštenje, kako tumači sveti Grigorije Palama, jeste bogopoznanje. Kršten si i Boga treba da poznaš. Boga da poznaš srcem, životom, dušom, da se sjediniš i da kažeš Znam ga, osjećam ga, živim njime, živim u njemu. Živim njega radim. Živim vječno i besmrtno. E to nam, braćo i sese, nudi ovaj praznik, ovo otkrivanje. Saže to i jasno otkriva se Otac Nebeski. Ukazuje na sina svoga jedinorodnog, koji je postao čovjek, da bi mi Otca mogli da otkrijemo Da bi mogli voli njegovoj, da se naučimo i po njoj da živimo, a da bi smo mogli po njoj da živimo, šalje nam duha svetog, koji jasno, simvolično, kao bijeli gorup, si lazi na gospoda našeg Isuse Hrisa, time koteći da nam ukaže da neće sići ni na jednoga koji ga ne poštuje, koji ne poštuje sina Božijeg Hrisa, Na toga neće sići. Koji ne poštuje svetu pravoslavnu crku, na njega neće sići duh sveti. Koji ne poštuje svetu liturgiju, taj nema čemu da se nada. Koji ne poštuje tijelo i krv, koji se nude na svakoj svetoj liturgiji, taj Boga ne može da upozna. Kako može da govori da zna Boga onaj koji prezira njegovog sina, koji je tu prisutan? Evo pogledajte danas ovdje oko ovog manastira, koliko ima kuća, koliko tu ljudi danas živi i šta oni danas tamo rade? Šta rade ljudi po tim kućama? Sin Boži je tu, Otac Nebeski, na njega pokazuje, a ne na onoga koga gledaju na televiziji. To je stvorenje Božije i najčešće ne živi po volji očevoj, a ovaj koji je tu sa nama, koji u crkvi, to je Sin Boži. On nije stvorenje Božije, braće sese. Gospod Isus Hristos nije stvorenje kao što smo mi. On je Sin Božiji, jedinorodni, rođen, a ne stvoren. I On je tu u crkvi. Radi koga? Radi nas, ljudi, i radi našega spasenja. Radi tebe koji si u kući i nećeš da dođeš na liturgiju. Radi tebe ko imaš važnijeg posila, a nećeš da ga ispoštoješ njega koji je tebe na takav način ispoštovao. A kako onda možemo da se radujemo? Kako onda može da bude dobro? Kako onda može da bude napretka i jednom čovjeku, jednoj porodici, jednom narodu? Ne može, braćo i srste. Zato iskoristim ovaj dan... Da obnovimo ono što smo možda zaboravili ili možda po prvi put danas čujemo. Očev glas, vrlo jasan, koji ukazuje na sina, njegovog jedinorodnog, Isusa Hrista, ukazujući da je on njegov sin, ljubljeni koji je po njegovoj volji. Ukazujući da njega, ako hoćemo zajednicu sa njim, ako hoćemo spasenje, Ako hoćemo vječni život I vječni blaženi Ako hoćemo da budemo njegovi naslednici I bogata djeca Božija Onda njega da slušamo A njega ko je zainteresovan da ga nađe Ima adresu na zemlji Njega koji nema početak On ima adresu na zemlji Njega koji od vječnosti Unaruči u očevom Ima adresu na zemlji, u vremenu, a to je sveta, jedna sveta, saborna, apostolska, pravoslavna crkva. Ako hoćemo da ga nađemo, ako hoćemo da čujemo šta to tako važno ima da nam kaže i šta to treba da znamo i da poslušamo, onda dođimo braćo i sestre, U naše svete pravoslavne hramove, nemojmo da ih gledamo preko televizije, nemojmo da slušamo druge šta nam govore o crkvi, nemojmo druge da slušamo da nam oni tumače šta je crkva, šta ona hoće, zašto je tu, nego dođimo i čujemo očev glas. U crkvi dođemo da slušavamo Boga, braćos i sestre, a ne čovjeka. U crkvi govori Bog, a ne čovjek. I kad govori kroz čovjeka, kroz apostole, kroz svetitelje, ne govori ljudski duh, nego duh sveti. A da bi duh sveti mogao da govori kroz ljude, Bog je postao čovjek. To je velika tajna bogojavljenja. Bog se javlja I kroz naše svetitelje, kroz naše učitelje, Bog se i danas javlja kroz svetu liturgiju. Ako hoćemo nebese nad glavom otvorena, budimo u crkvi, budimo u liturgiji, budimo u učenju i predanju naše crkve i trudimo se da živimo po svetoj i životvornoj i spasovnosnoj volji gospoda i boga i spasa našeg Isusa Hrista koji se danas krštava radi nas dajući nam povuku, koji se krštava da bi oca mogli da čujemo i da ga proslovljamo, koji se krštava da bi smo i mi kroz krštenje Duha Svetog primili i sveti bili, braći i sestre, i kao takvi ušli u carstvo Svete Trojice, u carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha, u Carstvo Nebesko. Amin. Bože, dajte.